Двете съзнания. Беседа от учителя, държана пред общия окултен клас на 6 февруари 1929 г. в София. Размишление върху въздържанието. Нека съберем следните числа. 9 плюс 1 равно на 10. 8 плюс 2 равно на 10, 7 плюс 3 равно на 10, 6 плюс 4 равно на 10, 5 плюс 5 равно на 10, 4 плюс 6 равно на 10, 3 плюс 7 равно на 10, 2 плюс 8 равно на 10, 1 плюс 9 равно на 10. Само уния числа могат да се събират, които имат еднакъв стремеж – Знакът плюс, с който си служат при събирането, е знак на противоречие. При събиране на тия числа се получава един и същ резултат – 10. Дели ще съберем 9 плюс 1 или 1 плюс 9, получаваме един и същ резултат. Обаче елементите, с които си служим, не са еднакви. Това показва, че ние можем да получим един и същ резултат от различни елементи. Простият човек казва 9 гроша и 1 грош правят 10 гроша или 1 грош и 9 гроша правят 10 грош. Той събира тия числа и повече не мисли за тях. Обаче он си който се занимава с отвлечената мисъл, той разглежда тия числа като живи и вижда, че те разменят местата си. В първия случай числото 9 беше на първо място, а после единицата зае това място. От тук вадим заключението, когато една сила действа в човешкия ум или в човешкото сърце, тя може да произведе или еднакви, или Различни действия. Който се занимава с кабалата, той може да го обясни тези действия кабалистически. Кабалата представлява сбор от закони, които работят в материалния свят. Като знаете тия закони, вие сами ще ги прилагате в материалния живот. От гледището на тия закони, числата биват щастливи или благоприятни, и нещастни или неблагоприятни. Когато попадне в някое щастливо число, човек започва да печели. Впусне се с това число в някое хазартна игра, печалбата е му осигурена. Щом спечели в първата игра, човек може да се пусне и във втора и в трета, печалбата е осигурена. Ако първия път още изгуби, повече не трябва да играе. Надеждата, че втори път може да спечели, е празна работа. Ако съдбата ощастливи човека в началото на живота му, тя ще го ощастливи и накрая. Ако в началото не го ущастливи, и накрая няма да го ощастливи. Ако работата, която човек започва, му се отдава още в началото, това показва, че съдбата го е ущастливила и той ще има успех. Не върви ли работата му още в самото начало, по-нататък да не продължава. Всички опити в това направление ще бъдат безуспешни. Ако приятелството виздаден издаден човек не върви още в началото, по-нататък не насилвайте. Изложили ви веднъж, не разчитайте на Неговото приятелство. Защо? Защото в него не е развит центърът на приятелството на дружбата. Ако в момъка и в момата не е развит центърът на любовта към ближния, те не са един за друг. Като не разбират този закон, някои от съвременните хора насилват природата, като мислят, че ако между двама души днес няма любов, утре е ще има. Да се мисли така. Това значи да вярвате, че сакатия, който има само една ръка, може да свърши работа, каквато здравият върши. Не. За работа се изисква здрав, умен и положителен човек. Не започвайте работа с сакат и дъгъв човек. Ама Бог ще свърши работата. Какво Бог ще направи, това е негова работа. Важно е какво човек може да направи в дадения случай. Когато става въпрос за Божиите работи, там човек трябва да мълчи. Нека вземе цигулката, кавала или гайдата си и да свири. Какво ще стане с Земята, как ще се оправи светът, това не е негова работа. Каквото и да разправят учените за движението на Земята, на Слънцето, на различните планети, те все още не са се домогнали до същинските причини на тия явления. Има тела в пространството, които се въртят от изток към запад, а други от север към юг. Трети от юг към север. Едните лапък се движат отгоре надолу и тъй натат. Истинските учени, които знаят тайните на природата, виждат с каква бързина се движат и тъй нататъл. Всяко явление, което се е извършва в природата и в живота, има свой външен израз. Зонзи, който разбира явленията, няма нищо скрито покрито. За пример. Невъзможно е човек да яде кисело и да се усмихва. Щом яде кисело, мускулите на лицето му непременно ще се свият. Киселините винаги отнемат светлината и топлината на човешкия организъм. При такива случаи, за да запази топлината си, човек неволно свива мускулите си. Като знаят действието на киселините, лекарите ги препоръчат като средство за отнемане на възпалението на някой орган на тялото. Всички хора се стремят към живота, но не знаят как трябва да живеят. Изкуство е да знае човек да живее. Да живее човек правилно, това значи да има предвид двата принципа на добро и на зло – и да се съобразява с тях. Някои хора казват, че зло не съществува в света. Други пък казват, че добро не съществува. Наистина. За умрелите хора на земята няма нито добро, нито зло. За живите хора обаче съществува и добро, и зло. Разликата между човешкия и ангелския живот се заключава в това, че в човешкия живот злото е отвътре, а в ангелския – отвън. Понеже злото е вътре в човека, той има да се бори с враг, който е завладял половината от неговия свят. Мъчно се бъди този враг. Някой човек още ставането си от сън се чувства неразположен и се чуди на кого да отмъсти, на кого да се излее гнева. Той се усърта на тук-натам, но намери някаква причина да се кара, да се отпуши по някакъв начин. Най-после вижда, че една чиния е щупена или че печката не е запалена, както трябва. Щом започне да вика и да се кара, той се освобождава от гнева си. Тоест, Отпушва се. Не е лошо нещо гневът, но човек трябва да знае защо гневът иде и защо си отива. Когато подсъдимия отива при съдията, последният иска да знае защо е дошъл. Когато някой ученик отива при един учител, последният си интересува какво е иска ученикът от него. Когато разбере защо го търси, учителят иска да знае какви са способностите на ученик. Дойдем ли до гневенето на хората, ние виждаме нещо изопачено в тях. Дневата е енергия, която разумно прегната дава добри резултати който не знае как да използва тази енергия. Той хвърля този или онзи предмет, става, сяда, разхожда се в стаята, вика, сърди се на този нонзи, докато накрая се отпуши. Щом изразходи тази енергия, той отихва, лицето му приема спокоен израз. След това той се залавя за работа. Обаче, който разбира гнева като творческа енергия, а не като разрушителна, той веднага започва да работи нещо. Реже дърва, пише, чете, свири на някакъв инструмент и нататък. Ще кажете, че човек е грешен, не може да не се гневи. Ако грешният само се гневи, както и да е, но какво ще кажете, когато праведният се гневи? Казано е в писанието: Гневете се но не се грешавайте. Значи, човек може да се гневи без да греши. Нужен ли е гневът в природата? Без гняв не може. Гневът е огън. Да се гневиш, това значи да кладеш огън. Има същества, които много се гневят. За тях се казва, че огънят им гори цял ден. На химически език гневът се превежда със силния афинитет или силното стремление на елементите да се съединят едни с други, вследствие на което между тях се образува голяма топлина, голям огън. Произходът на гнева не е божествен, но въпреки това той съществува при жадата. Това не значи, че гневът трябва да се премахне. Като природна сила, гневът трябва да се впрегне на работа, но не да се премахне. Сега, като събирате числата от 1 до 10, вие трябва по някакъв начин да ги оживите. За пример. 1 плюс 9 равно на 10. Можете да го оживите, като си представите, че единицата е бащата, а деветорката – му сина. Всички заедно правят 10. Всички заедно харчат 10 000 лева. Действието 2 плюс 8 равно на 10 можем да го представим последния начин. Двойката е женената дъщеря, а осморката старата майка, която живее при зета си. И те харчат 10 000 лева. Като съберем 3 плюс 7, пак получаваме 10. Числото 3 е внукът, а числото 7 е дядото, който живее при внука си. И те харчат по 10 000 л. Като съберем числото 4 плюс 6, пак получаваме числото 10. И 4 е мъжко число. Шесторката представлява търговец. Както се нареждат числата в гами, така се нареждат мислите, чувствата и желанията на хората. Числото 9 е резултат. Само по себе си то не действа. Изобщо числата 9, 6 и 3 не вземат никакво участие в живота. Когато се намира в пълна индиферентност, във пълно безотчастие, човек е в положение на 9, 6 и 3. Каквито болести и страдания да му дойдат, той размишлява философства, не губи мира си. Той е съвършенно тих и спокоен. Когато става активен, когато иска да се прояви, човек се намира в положението на числата 2, 5 и 8. Той е бременен, иска час по-скоро да роди, да се освободи от мъчнотията си. Мунчелище роди или момиче не е важно, обаче той непременно трябва да роди нещо. Това е съдба. Произволно нещо ли е съдбата? Съдбата не е произволна, но е строга, а понякога безпощадна. Когато човек напуща божествения закон, съдбата го преследва до девети род. Тя иска да му даде добър урок, да го научи как да постъпва с великите закони на битието. Временно тя може да отложи урока, който е предвидила за дадения човек, но никога няма да го забрави. Гледате, някой човек учи, занимава се и тък му се готви да заеме някоя добра служба. Съдбата излиза срещу него и му препятства. Като види, че работите му не вървят добре и загази материално, той се пуща в лотария, доно тук успее. Взима един, втори, трети билет, но и тук съдбата го преследва. За да успее в предприятията си, човек трябва да се обърне към съдбата си, с да не го преследва, като обещая, че ще работи съзнателно за изправене на погрешките си. Иначе, каквото и да прави, все няма да успява. Колко художници има в света, картините на които стоят непродадени? Колко музиканти има в света, които няма на кого да свирят? Колко поети и писатели има в света, чието произведения не се оценяват? Защо? Съдбата ги преследва. Време е вече хората да пристъпят към новото разбиране на Божиите пътища. За да дойде новото разбиране на живота, човек трябва да бъде чист. Той трябва да ликвидира със своите погрешки и престъпления. Не ликвидира ли с тях? Съдбата непременно ще го преследва. Никой не може да избегне от ръцете на съдбата си. Къхътто и да е човек прос или учен, цар или обикновен, съдбата му ще му даде нужния урок. Ама ние сме ученици и искаме да учим, да се развиваме. И ученици да сте. Пак няма да избегнете от ръката на съдбата. Ние се молим по три пъти на ден. Съдбата ще ви хване в момента, когато не се молите. Ние се стремим! Колкото и както и да се стремите, съдбата ще ви посети със своята пръчица. Какъвто и да е стремежът ви, преди всичко, вие трябва да изправите погрешките на своя минал живот. Миналият ви живот се изявява в сегашния. Страданията и нещастията, неприятностите, които сега ви се случват, се дължат на миналия ви живот. Те са резултат на погрешки, правени в миналото. В това отношение съдбата е неумолим закон. Със съдбата заедно вървят много същества, които пазят човека от нейните тежки удари. Достатъчно е човек да върви в божествения път, за да се ползва от помощта на тия светли същества. За пример. Някой добър човек мисли да пътува по море. Нещо го побутва да тръгне още на другия ден, да се ползва с половин билет. Кое е това, което го побутва? Съдбата му. Този ден именно е предвидена някаква катастрофа, от която той трябва да сакине. Добрите същества обаче, неговите приятели го съветват да не пътува утре, да отложи за друг ден. Ама аз половин билет ще пътувам. Отложи пътуването си, макар да платиш и цял билет. Друг някой иска да заеме някаква добра служба, за която му обещават 10 000 лева месечна заплата. Той се радва, че като вземе тази служба, ще е по положението си. Съдбата му нашепва да вземе тази служба, но приятелите му нашепват. Откажи се от тази работа. Наистина парите са много, но господарят е лош човек. Ще ударе кожата ти. Като ученици, вие трябва да различавате тия два гласа в себе си. Трябва да знаете при това, че непременно ще минете през своя минал живот и ще платите за всички свои погрешки. Докато не се справите с миналото си, вие няма да се освободите от страданията. Както Христос пострада за греховете на човечеството, така и вие ще страдате за своите грехове. Сега става развързване на кармата. Човек трябва да се върне в своето минало, да дойде до онзи живот, дето се е отклонил от правия път, да коригира грешките си и да продължи живота си. При това положение работите на човека се нареждат добре и той може да бъде щастлив. Щастливият, колкото и да иска да помогне на близките си за своето щастие, не може. За да се ползва човек от щастието на другите, това трябва да е определено. Има причини, които не позволяват на човека да се ползва от благата на другите. Един цар, като правил разходките се в гората, често срещал един беден стар човек, който събирал дравчета и ги носил на гърба си. Като виждал как се мъчи, царят решил да му помогне, да го извади от трудното му положение. Той заповядал на един от слугите си да тури една турба с пари на моста, през който старецът минава, за да ги вземе и да подобри положението си. Слугата направил, както царят му заповядал и се скрил да види какво ще стане с турбата. Този ден обаче се случило голямо наводнение, вследствие на което реката доста предошла. Като наближил моста и погледнал към предошлата река, старецът се оплашил и си казал «Сега ще мина моста с затворени очи, да не гледам буйната река». Той затворил очите си, минал моста без да забележи, че точно на пътя му имало турба с пари. Значи, старецът затворил очите си пред щастието и го отмина. Слугата взел турбата с парите назад и е разказал на царя за случката със стареца. Христос казва, аз и отец ми едно сме. Така може да каже Христос, но не е и всеки обикновен човек. За да бъдете едно с Бога, вие трябва да сте платили дълговете си. Ако отидете при Бога, за да ви плати дълговете, вие сте на крив път. Не отивайте при Бога като грешник, но като човек, който е изплатил дълговете си, който е изправил своя живот. Който не разбира това, той казва: Днес, докато съм млад, ще си поживея. Един ден, като устарея, като се наживея, тогава ще служа на Господа. Значи, той ще отиде при Господа като устарее, като изкашчи всичката си енергия, като натрупа дългове и никой не го иска. Не. Тогава и Бог няма да го приеме. Той не се нуждае от стари хора, от инвалиди. Човек трябва да служи на Бога още от млади години, докато е пълен със сила и със живот. Дядото вика внука си и започва да му разказва своя живот. Синко, бъди внимателен в живота си. Гледай да не правиш грехове. Едно време, като бях млад, направих много грехове. Тази му ма любих, онази му ма любих, но после разбрах грешката си, изправих живота си и започнах да служа на Бога. Каквото и да му разправя, внукът мисли за мумите, които дядото обичал и подражава на него. Тук задиря една мума там друга, докато най-после се върне у дома си ранен, като че е бил на фронт. Внукът пак сяда до дядото и го моли да му разправи нещо за своя живот. Дядото започва да разправя, а внукът слуша. Това е истинско забавление, но не е истински живот. Историята на дядовците е подобна на романите, които се пишат, но за да се използват разумно, те трябва да се читат от 60-70 годишни хора. И младите хора могат да четат романи, но те трябва да вземат само положителната им страна. Когато разправя своите опитности или опитностите на други хора, човек трябва да знае какво да разправя и на кого да разправя. Има хора, които са положителни в доброто, а отрицателно в злото. Има и такива, които са положителни в злото, а отрицателни в доброто. Във всеки човек съществуват и двата типа. Като знаете това, вие сами трябва да се пазите. Човек трябва да бъде буден, защото не знае откъде какво може да получи. За пример, Срещате един човек, който влиза в положението ви. Вижда, че ви имате нужда от една голяма сума, но външно изглежда суров, груб. Той ви казва Знаете ли какво мога да направя за вас? Вие веднага започвате да треперите. Той изважда една кисия е пълна с пари и казва Заповядайте, ослужете си с тия пари. При друг случай, срещате човек, който е готов на всички жертви заради вас. Считате е, че той ви е приятел. Той знае, че вие се нуждаете от пари и ви донася една турба с диаманти, като казва. Вземете ти да е диаманти и си усложете с тях. Вие взимате диамантите, но веднага стражата влизат дома ви да ви обискира. Защо? тия диаманти били крадени. Приятелят ви, за да се освободи от преследването на полицията, дава диамантите на вас. Това е привидно добра. За да се освободи от злото, той прави добро на вас. Скрадени пари, скрадени вещи, човек нищо не може да постигне. Сега. От всички се изисква будност да знаете как да постъпвате със съдбата си. Когато съдбата дойде при тебе и започне да те съди, да те мъчи, нищо не казвай. Е. Мълчи. Кажеш ли една дума против нея или в твоя защита, тя веднага ще те хване и ще каже. Добре, че те намерих. От много време те търсих, но сега си вече в ръцете ми. Ако съдбата мине по край тебе и не те докосне, мълчи и благодари, че не те е видял. Пред съдбата и матрецът мълчи. Съдят ли, убиват ли, бесед ли някого? Мълчи. Представете си, че някой се дави. Наблизо минава една лодка. Ако турите давещия се в лодката, Последната ще потърне. Какво трябва да направите? Който иска да го спаси, той трябва да излезе от лодката, да се бори с вълните, а давещия да отиде на неговото място. Ако спасите давещия, а вие се удавите, оправдана ли е вашата жертва? Ако е оправдана, тя има смисъл, но ако не е оправдана, вие се натоварвате с чужди грехове. Следователно. Има случаи в живота, когато и като прави добро, човек може да носи лоши последствия. Той трябва да знае кога да прави добро и кога да не прави. Правене на добро човек трябва да бъде умен, да се вслушва в божественото начало в себе си. То всякога носи светлина. Божественото не се занимава с големи величини, с големи цифри. Ако в дума ви дойде някой беден, дайте му един обяд. За този обяд вие не трябва да се задължавате. Остане ли и за втори обяд при вас, съдбата ще го хване. Щом се нахрани добре, той трябва да благодари и да продължи пътя си. Като отивате в някой дом да се повеселите, направете същото. Останете само един ден, на другия ден си заминете. Станете рано сутринта, натоварете камилите и продължете пътуването си. Останете ли повече от един ден? Вие ще развалите работата. Отидете ли на религиозно събрание? Молите ли се? Пеете ли? Дохождате до едно голямо воодушевление и пожелавате да продължи събранието. Щом продължите събранието, вие минавате границата, а с това заедно разваляте цялата работа. Никога не се стремете да стигнете върха на нещата. Този закон действа навсякъде в живот. Връщате се от дома си за обяд. На да път срещате един свой приятел и започвате да се разговаряте. Говорите 5-10 минути, но разговорът е интересен и вие не искате да се разделите. Прекъснете разговора. Оставете нещо и за друг път. Ако не прекъснете разговора си, вие ще закъснеете за обяда и ще се принудите да ядете бързо. При бързото ядене има опасност да се задавите. При всяко ядене, животът на човека е изложен на опасност. Съдбата дебне човека всеки момент. Като знаете това, Бъдете постоянно в молитва. Без молитва не сядайте да ядете. Молете се на Бога да ви пази от лошата съдба, която всеки момент ви преследва. Това не значи, че трябва да се страхувате, но всякога бъдете будни сами да се пазите. За да се пазите, вие трябва да имате знания. Следователно, я ще е бавно, съсредоточено, без да преяждате, но всякога бъдете свързани с първата причина. Щом сте свързани с първата причина, лошата съдба няма да ви преследва. Дето ходите, с когото и да говорите, бъдете всякога в молитва. Като говори... Неусетно човек може да каже една дума или някаква шега, която да обиди околните и да предизвика спор, недоразумение и тъй нататък. Помнете, че лошата съдба, или както индусите я наричат карма, всякога преследва човек. Понякога тя е глуха, минава и отминава човека и нищо не му казва. Но чуе ли една дума, която не ѝ харесва, тя веднага го хваща. Някой седи и си дава отчет за живота и за поступките си. Той намира, че е живял добре, не е вършил грекове, на никого лоша дума не е казал. Щом започне да мисли така, съдбата веднага поставя на пъти му изкушение и го заставя да греши. С това тя иска да му каже че като е толкова праведен, нека като лаща. Ако някой казва за себе си, че е грешен, съдбата още повече го товари, като му казва. И така дължиш много, можеш да задължнееш още повече. Но зина мислят, че като влязат в божествения път, небето ще гледа на тях като на царски синове и няма да смее да ги бутне. Някой от вас се изправи пред съдбата си и казва Знаеш ли кой съм аз? Кой си ти? Аз съм член на Бялото братство Член на Бялото братство ли? Чакай да видиш аз коя съм Хванете и те разтърси След това ти се връщаш с пукната глава Тази съдба хвана даже и Христа Този велик учител на човечеството тя хвана и мъченик Стефан, и апостол Павла и други. Няма пророк в света, който да е проповядвал новите идеи и да не е бил в ръцете на съдбата. Ако чуе, че някой проповядва нови идеи, съдбата казва Ти ли си този, който проповядваш? Чакай и аз да те го питам. Като знаете това, не мислете, че вие можете да избегнете от съдбата си. Няма човек в света, който и да е, който да не е страдал от ударите на съдбата. Ще кажете, че само глупавите страдат. И глупавите, и умните страдат. Понякога умните страдат повече от глупавите. Съдбата е безпощадна. Тя има свои дълбоки причини, поради които се налага. Тя не е механически закон. Има случаи, когато човек може да мине без страдание, но не всякога. Защо трябваше апостол Павел да страда? Когато някои искаха да му принесат жертва като на боговете, той започна да ги разобеждава да им казва, че и той е човек като тя. Той трябваше да мълче, да ги остави свободни да правят каквото искат. Те трябваше да му принесат жертва, а той щеше да продължи пътя си. Затова съдбата остави да го пият. След като го биха няколко пъти, той каза, Братя, с много скърби ще влезем в Царството Божие. С други думи казано. С голямо разбиране ще влезем в Царството Божие. Ще се научим да не се бъркаме в Божиите работи. Ставна и въпрос за вашите постъпки? Не се произнасяйте дали те са добри или лоши. Когато хората се произнасят за вашите постъпки, вие трябва да мълчите. Нито те са меродавни да се произнасят върху вашите постъпки, нито вие сте меродавни да се произнасяте за техните или за своите постъпки. Молете се да влезете в светлината на Бога, в Неговото съзнание и оттам да разгледате постъпките си, да се произнесете върху тях и да ги коригирате. Днес всички хора грешат, защото бързат. Без да проверяват нещата, те се е произнасят. Проверката трябва да става в божественото съзнание. Там има плодове, които смело можете да изнесете на пазара или да дадете на вашите близки. От това, от което вие се ползвате, могат да се ползват и другите. Това, което е вредно за вас, ще бъде вредно и за другите. И тъй, Помнете. Животът на човека се движи между две съзнания. Едното съзнание е неспокойно, постоянно се тревожи. Другото съзнание всякога е тихо и спокойно. Самият човек не е нито в едното, нито в другото съзнание. Човек е онзи, който съзнава и едното, и другото положение. Човек е свободен да участва и в едното, и в другото съзнание. Ако не иска да остане в едното съзнание може да отиде в другото. В което съзнание да участва той ще има известни резултати. Човек трябва да изучава проявите и на двете съзнания в себе си, за да се кали, да си създаде характер, да организира своето тяло. Тайна молитва Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас – на 6 февруари 1929 г. в София.